Qaf suresi Məkkədə nazil olmuşdur 45 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə Qaf Ya Peyğəmbər, şanlı Qurana andılsın ki, Məkkə müşrikləri sənə iman gətirmədilər Bəli. Özlərindən onları Allahın əzabı ilə qorxudan bir peyğəmbər gəldiyinə təəccüb etdilər. Kəfirlər dedilər. Bu əcaiib bir şeydir. İnsandan da peyğəmbər olar mı? Ancaq mələk peyğəmbər ola bilər. Məyyər biz ölüb torpağa olduqdan sonra yenidən diriləcəyik. Bu həqiqətən uzaq qeyri-mümkün bir qayıdışdır. Həqiqətən biz yerin onlardan nəyi əskiltdiyini, onları tədriclə necə çürüdüb məhv etdiyini bilirik. Dərgahımızda hər şeyi hisfədən bir kitab, lövh-i məhvuz vardır. Lakin onlara haq, Qur'an gəldiydə onu yalan saydılar. İndi onlar dolaşıqlıq, təşviş içindədirlər. Sənə qəh şair, qəh sehribaz, qəh də kahin deyirlər. Məyər onlar başlarının üstündəki göyə baxıb, onun necə yaraddığımızı, necə bəzədiyimizi və orada heç bir yarıq olmadığını görmürlərmi? Eləcə də yeri necə döşədiyimizi, hamarlıyıb düzəltdiyimizi, Orada möhkəm duran dağlar yaratdığımızı, Hər cür gözəl növdən meyvə yetişdirdiyimizi görmürlərmi? Bütün bunları Rəbbinə tərəf dönüb qaydan Hər bir bəndə üçün ibrət dərsi Və öyüd nəsihət olsun deyə etdik. Biz göydən bərəkətli su indirdik. Sonra onunla bağlar və arpa buğda Və kimi biçilən takıl dənələri yetişdirdik Həm də tumurcuqları Salxım-salxım Bir-birinin üstünə düzülmüş Hündür-xurma ağacları bitirdik Bəndələrə ruzi olsun diye Biz onunla O su ilə ölü bir məmləkəti cana gətirdik Qəbirlərdən dirilib çıxmaq da belədir Onlardan O Məccə müşriklərindən əvvəl Nub tayfəsi, Rəs səhli, Səmud qövmu peyğəmbərləri təkcib etmişdi. Ad qövmu, Firqon əhli, Lut qardaşları, Əykə əhli və Tübbə qövmu. Buların hamısı peyğəmbərləri təkcib etdi. Və mənim də onlara vəd etdiyim əzab gerçəkləşdi. Məyyər biz ilk yaradılışdan aciz mi qaldıq? Xeyr, eləcə də qiyamət günü ölüləri diriltməkdən aciz qalmayacaqlar. Onlar yeni yaradılış, təkrar dirilmə barəsində şək-şübhə içindədirlər. Andulsun ki, insanı biz yaraddıq və nəfsinin ona nə vəsvəsi etdiyini də biz bilirik. Biz ona şah damarından da yaxınıq. Xatırla ki, insanın sağında və solunda onun bütün əməllərini təsbit edən, qeydə alan iki mələk oturmuşdur. Dediyi hər sözü yazmaq üçün onun yanında hazır durub gözləyən iki mələk vardır. Ölüm həqiqətən gələcəkdir. Ey insan, bu sənin qorxub qaçdığın Cürbəcür vasitələrlə canını qutarmaq istədiyin şeydir. Öləndən sonra, yenidən dirilmək üçün sur çalınacaqdır. Bu vəd olunmuş gündür, əzab günüdür. Hər bir kəs, Rəbbinin huzuruna bir sürüyən, sürüyüb məhşərə gətirən və bir də şahidlə gələcəkdir. Ona belə deyiləcəkdir. Sən dünyada bundan, Bu müdhiş günə uğrayacağından qafir idin. Artıq bugün gözündən pərdəni götürdük. Sən bugün sərrəs görürsən. Yoldaşı, ona təhkim olunmuş mələk Bu yanımdakı cəhənnəm üçün hazırdır. Allah o iki mələyə buyuracaqdır. Atın cəhənnəmə hər bir inadcıl kafiri, Xeyrə mane olanı, Zülm etmə ilə, günah törətmə ilə aşanı Allahın birliyinə şəkk edəni. O kimsəni ki, Allahla yanaşı özünə başqa bir tanrı qəbul etdi. Atın onu şiddətli əzabın içində. Yoldaşı, şeytan və ya öz nəfsi deyəcəkdir, Ey Rəbbimiz, onu mən azdırmadım, fəqət o özü haqq yoldan çox azmışdır. Allah buyuracaqdır. Mənim huzurumda mübahis etməyin. Mən sizə dünyada peyğəmbər vasitəsilə bu əzabı bildirmişdim. Mənim huzurumda sözgüləşdirməyin. Mən bəndələrə əbəs yerə zülm edən O günü biz cəhənnəmə dolğunmu deyəcəy. O isə yenə varmı deyə cavab verəcəy. Cənnətdə müttəqilər üçün Yaxın bir yerə gətiriləcəkdir Onlara deyiləcəkdir Bu vəd olunduğunu cənnətdir O, hər bir tövbə edib Allaha tərəf qaydan Nəfsini haramdan Özünü günahdan qoruyan Rəhmandan onu görmədən qorxan Və Rəbbimin hüzuruna Haqqa dönmüş qəlblə gələn bəndə üçündür Ora sağlıqla Əmin amanlıqla daxil olun. Bu, əbədiyyət günüdür. Orada onlar üçün istədikləri hər şey var. Dərgahımızdan isə ondan artıqı, Möminlərin təsəvvür edə bilmədikləri neymətlər, Allahın rizasını qazanmaq və s. mövcuddur. Biz onlardan, Məkkə müşriklərindən əvvəl, Özlərindən daha qüvvətli neçə-neçə nəsilləri məhv etdik. Onlar, Görəsən, ölümdən qaçıb can qutarmağa bir yer varmı deyərək, Ölkə-ölkə gəzip dolaşmışdılar. Şübhəsiz ki, bunda qəlb, ağıl sahibi, Yaxud mövzə edildiyi zaman, Bütün varlığı ilə hazır olub, Ona can dildən qulaq asan kimsə üçün, Öyüd nəsihət vardır. Andılsın ki, biz göyləri, Yeri və onların arasında olanları, 6 günə yarattıq, Və bizə heç bir yorğunluq da üz vermədi Ya Peyğəmbər Artıq onların dediklərinə Batil sözlərinə səbr et Gün doğmamışdan əvvəl Batmamışdan əvvəl Rəbbini təqdis edib şəninə təriflərdir Gecənin bir vaxtında Və səcdələrdən sonra da Onu şükür sənayla təqdis et Ya Peyğəmbər Carçının yaxın bir yerdən car çəkəcəyi gün Deyilən sözü, surun səsini dinlə O gün israfil uca səslə Ey köhnəlmiş sümüklər Ey bir-birindən ayrılmış oynaqlar Ey yəprimiş ətdər Ey dağılımış saçlar Allah sizə haqq hesab gününə gəlmək üçün Yenidən birləşməyir buyurur, deyəcək Və suru ikinci dəfə üfürəcəkdir. O gün bütün yaranmışlar, dəhşətli, tükürpədici səsi doğrudan doğruya işidəcəklər. O gün qəbirlərdən çıxma günüdür. Şübhəsiz ki, dirildən də, öldürən də bizik. Ahir dönüş də bizim hüzurumuzadır. O gün yer onlardan ayrılıb parçalanacaq. Onlar sürətlə torpağın altından, Qəbirlərdən çıxacaqlar. O bizim üçün asan olan həşirdir. Bütün yaranmışların bir yerə toplanacaqları Məhşər günüdür. Biz onların nə dediklərini çöp gözəl bilirik. Ya Peyğəmbər, Sən onlara zor edən, Onları zorla imana gətirən deyilsən. Sən mənim təhdidimləndir. Əzabımdan qorxanlara Quranla öyüd, nəsihətdir.